Наприкінці другого тижня Фінджі викликав Харлана до себе. На робочому столі обчислювача лежала перфострічка. З її довжини і складності рисунка перфорацій Харлан здогадався, що цього разу йтиметься не про півгодинну прогулянку в часі. «Сідайте, Харлане, і прогляньте, будь ласка, ось цю стрічку», – сказав Фінджі. «Ні, не візуально. Скористайтесь дешифратором». Харлан звів брови і з байдужим виразом обличчя вставив стрічку в щілину апарата, що стояв на столі Фінджі. Стрічка поволі вповзала всередину дешифратора, а на молочно-білому прямокутнику екрана висвічувалися слова. Десь посередині Харлан ураз вимкнув апарат і так рвучко висмикнув стрічку, аж та розірвалася навпіл. «У мене є копія», – спокійно промовив Фінджі але Харлен тримав обривок двома пальцями, з таким виглядом немов боявся, що він ось-ось вибухне. Обчислювач у Фінджі, тут якась помилка. Оселитися майже на тиждень у домі цієї жінки, використовувати її житло як свою базу в часі, просто не мислимо. Ні, це неможливо. Фінджі міцно стиснув уста. А чому б і не оселитися, коли так вимагає просторова-часова інструкція? Хіба що ваші взаємини з Міслам? Ніяких взаємин, палко перебив його Харлан. Мабуть, усе таки існують якісь проблеми. Зважаючи на обставини, я можу навіть пояснити вам деякі аспекти вашого завдання, звичайно, як виняток. Харлан сидів нерухомо. В голові роїлися важкі думки. Професійна гордість підказувала відмовитися від будь-яких пояснень. Спостерігачі і техніки в таких випадках робили своє діло і ні про що не запитували. За інших обставин, обчислювачеві і на думку не спало б давати якісь пояснення. В усякому разі тут щось не те. Харлан висловлював невдоволення присутністю так званої секретарки. Фінджі боїться, що він може донести на нього. «Тікає винний, хоч нема погоні». Зловтішно подумав Харлан, намагаючись пригадати, де він вичитав цю фразу. Розгадати стратегію Фінджі неважко. Поселивши Харлана в її домі, він у разі потреби зможе висунути проти нього контрзвинувачення і таким чином знешкодить його як небезпечного свідка. Що ж, він, звичайно, хотів би почути, під яким пристойним приводом Фінджі вмовлятиме його пожити тиждень в домі тієї жінки. Харлан приготувався слухати, майже не приховуючи своєї зневаги.